Euskal Herrian, emakume zoilik osatutako zenbat muzikatalde ezagutzen dituzu, eta zenbat emakume bakarlari edo muzikataldeetan, eta euskara zaritzen ari direnak, Eta so guztioi? Aupa! Lehenenge Marroksa joan zaudete. Programa berri horretan gure ez da musika munduan aritzen direne makumeak ezaguzteraztea. Eta horretarako, ando eta pili gaudemen. Oso ondo! Bueno, eta ezin, ezin obe, e, azaldu duzu pili. Eta, bueno, azteko, ba, gure ba, proiektu hau, hasi zuen emakumeak e, gaudemen. hemen zailoa! Aupa, <laughs> opa, ando, aupa, pili! Aupa! Bueno, haciko ba, gara, igual, galdera tipikoekin, baina zelan nazizen zen hau? Bueno, ba, proiektuaz izan, e, 2000 eta marreko abenduan, e, ba, esan zidaten erakusketa bat prestatzeko, eta, bostz, pues, kontuatu nintzen alde bala egin dana emakumena. Baina, baina, bueno, pizkal denengo erakusketa izan da, alboratu neban ideia, eta, baina bueno, jarraian berriro rekuperatu, eta pizkatik ikusten argaziak eta, jo, de repente kontuatu nintzen, bakarrik aberzlariak nituela ez, eta ba, hori, ba, gitarra jotzen, bateria jotzen, edo bajua jotzen, ez neuzkala argazkia gau banildi manitun oso oso, oso gitzi, eta hori, lehenengo galdera izan zan zan, ze pasatzen den, ez dauz, edo nik ez dituta ditutatela argazkirik ez, eta bueno, e, de, galdera hortatik, hasi nintzen piskat, e, investigatzen, bestetaldeak, ia bat zeuden, ez zeuden, eta bueno, piskat hortik asizan proiektu osoa eta piskat saiatu azaleratzen, asaleratzen eh pos horiek pos gehiago ateratzeko, ez? ze baseo den baina oso oso gitzi. Bizkatortik hasi izan ideia, es, e, erakusketa hartatik. Eta berez erakusketa zertarako zen? Bakarrik be, musika. Bai, erakusuta pos neu eh musika munduan ibiltzena eta ateratzen eta ideia zen hori pos nuke indako lanak pos, azaleratzea, asaleratzea, es. Baina bueno, hori dino lanengoa izan da, pos naine jarri denetik de jarri, ez? Bueno, hor egon izan ideia hori eta ta politasan aurrera eramatea eta polita bai posaiatze aldatzen ez pizkat e, emakume gehiyo bai so bilatu gabe topatu zenuen hori emakumen argazkia e, e zen utela eta hor e, zergatik izango zen ez eta. hori da eh asmoabe bai osea pasatu zen hori ez e, xeudela emakumeak ez? Ta, bueno kaun prestatzen lehenengo ideia izan zen Pues era bat prestatzea, es zeudenak, eh jendea esagutzekose, baitaren nenu eskanak, jende gustia ez ditu nesagutzen. Ordu honi izan zen, pues lehenengo ideia, es erakusqueta bat prestatzea emakumena, pues biografiak sartzea, eta gero pues beraie bebai, pues galdetzea zelan hizi ziren, zelan eh ze esperientzia aurki dituzten, es, pizkat pizkato lantsan ideia, ta sirako ideia izan nolako gausa txiki bat, Eta, bueno, askenean <laughs> Amen gauz, eh, sirratien saio bat egiten. <laughs> eta zure zure saletasun hori, eh, kamerarekin, no estoy de actor, se den eh, gende gustea igual esahuchesitu hori, Betisadelako este eh, ezena tokietatik hor, e, anguloak bilatzen eta bargazkiak e, ateratzen, ez? Ba, hori, e, pues 15 urteetatik eh, hasi nitzen eh, poskun bearrean, eh, poteatzen igual Gipuzine pues garaian eh, jendeazten zan bezala ez, luzarratik edo holan, <risa> nego hasi nintzen eh, Gipuzkoako herri galduetara, poskontzertuak ikustera, es, batezen er gara izan zan trikibun garaia, eta hori biltzen nintzen, es, alaitzta maidean maizete ikusten, eta gero talde berriak esagutzen. Eta piskatolaz izen, es, eta asin nintzen kamara txiki bategaz, es, nik esatzen duzari tirar, kon objetibo fijo, ondino digitalik esezer, eta hori piskanaka evoluziñoa, es, askenean. Eta hortik kamarau eta argazio behaguak. Oza, dara esan dezakegu amabaz du urtetatik. <risa> eh, <risa> hombre, amabaz argazkiak eta orainkak ez daukat ezer ikusi. Baina adibidez erakuzketetan dauz jarrita amabaz urterekin ateratako argazkiak. <risa> Zia, bitxera <risa> da, eh? Bai. Urte pilo bat dira. Asko, asko. Eta, ahkar egia da, eh, maiz eta iziareta lakak bai, ez? Karo, adibidez e aratzen, gara zizi. joietakoak erakuzketan jarri ditugu originalak ez, garaio horretan ateratakoak eta revelatuak itxi ditugu, holan ez ditugu pues, eskaneatu eta digitalera pasa ez, pentsau genuen politagoa sala ez e, formatu horretan iztea ez gaina batzuetan ikusten daan data ez gara bai gara bai kamera berrak eh, jartzen duen data bai <laughs> eta gainera oso Oso barregaria da ikustea, zerako arropak eta zelako escenografia zegoen es? Eta ez orain dela esasko, es? es? Baxea naldatu de guzti hori Baina eta zule erakusketak Itxegin pizkabatzela, zego batekin dituzu eta... Eta hori, proiektot, bai Proiektua edo euriak Eee... Eh, proiektua Edo euriak, eh, eh? bai proiektua. Bueno, Edo proiektua <risa> Sehazte behar gehiago gauza, gando. Bai. Zeratu, <risa> Ba, bueno, e, igual pixkat jarraituta eta, e, bai. ze lan juntzan e, asuntoa, pues, e, pixkatidei hortatik... Ez pixkatidei hortatik, jarraitzeko, beste la informazioa. Horira, horira. Ba, oso ondo, oso ondo. <risa> es, pues, pixkatoridei hortatik lehenengo pausua, pues, izan zen, igual, hau e, vale, dut dana horreira emateko, jo, pues, behar da jendea prese goti eta batez ere pues, musikariak laguntza, es? Zolen esaten neban biografioiek eta gauzak ta alkarrisketak eitzeko, pues bai enpresegondarien, es. Ta bueno, no la aurremeste musika munduan, pues, atzeko partetik baina baina jenda asko sautzen neban eta bueno, kontatu horietatik tiraka, pues deitzen ibili nintzen jendari eta pues peitxu daukate planteat, osean daukati buruan, aun naidet eta ta pues zela duzu eta pues laguntzeko presegondago sineten, ta dana baieskoa emon eta proiektu aurrera junsan es puisque prestatzen erakusketa pasadan urte osoa pasanen ban argaskiak ateratzen taldeak topatzen argazkiak ateratzen erakusketa handia egiteko eta asunta hori izan sanez pasadan urte osoa lortu, lortu materiala aurten e, pos, ondo ofizialki e, kaleratzeko es baina bueno pasan urtean ja ingenun ondarrun ingenun e, marrok aurrerapena Egon zanan ondarruko basati pizzerian, e, ia jerti kasalora arte jarrita egon zanera kusketa. Eta pizkat, igual egon ziren ogeita zei argazki edo, argazki bako emakume bat, eta jendea bakarriko ogeita zei argazkerekin jendea jasaten zeban, jo, ez nena bantzatzen horren beste zeudenik. Auehiatu ze, behar dira. Eh? Bai, bai, bai, ose, jendea flipauta eta ogeita ze, eta gero asten zelapetzen, jo, amenazten zarako dozein festival hiru eta jala bat dituzu ogeita mar, mutil. Bai es piscat. Bueno, ya ja, gente así sanes, piscator ofun hartzen, ¿es? Claro, hor... edo... eta zube baiasieran duzu saia izan, izan zela bilatzea, ez? Az, azken finean pues hori, basen e, argazki gutxi eta topatu naizinetuan gehiago hori e, eta hori bilaketa hori nola egintzen uten. Jo, ba bilaketa pues Facebook bidez, eh guztiak begiratzen Pues, eh, gaztetzeko eh etako egitarauak begiratzen, kafeantxoki eh plateruena, pues, edozein eh kontzertuak hemenaldi tuen edoseinaretoko egitarauak begiratzen beti eta da hortik, es, esaten da pues taldea bada beharko dute. eta jotzen badute posolan enteratuko gara, es. Piskatorti juminen lortzen taldeak eta gero pues, proiektua proiektu hasita jendea ezagunen, esagunen ez, jende saguna eta pos, azten san ezago pues esagutzen ez da gizen. olan pues be bai, ez? Bueno, vaiter, bueno, un programa musikala la DNS, eh Tenaldi chiquito batean eta bueno, orkestuko dizuegu, ba saiatuko bueno, gara emendi aurrera orkesten eh ba, e, azten diren taldeak, emako mezko taldeak, ba orkesten eta ba jakin desazuen Euskal Herrian eta asko ari direla mugitzen, talde asko Eta adibide bat, bueno, justo guke egon ginen pasaden astean e, Txarraska, hor basauriko gaztetxean, antoratu zen e, nesken gaua betan ba, lau talde egon ziren, bello-bello, la escritoriz, endemaino Eta penadaz por la lei Eta, bueno, ba, jarriko dizuegu, ba, festival horretatik ateratako audioa Alde zaharretik bueno, parkatu kalitatearen mobidagaitik, baina bueno, jarri genuen hor portatil bat eta bi mikro eta bueno, atera duguna pues, jarriko dizuegu hau bai taldearen onarpenarekin, noski eta bueno, lehen talde aurkeztuko duguna izango da endemaino Endemaino irun eskauet, e, meinakatik, derio eta debatik datoste eta bueno, aurkeztuko ba, e, dizuegu hor zuzenean aurkeztu e, ziguten nabesti bat Ba, venga, zuekin... Eh, Tamagotxi. 3, ¡Sí, no! Hortzu zegoen, endemaino taldea eta berabestia eta magotxi. Tarain jarrituko dugu erkaritzketarekin. Eta zenbat e, zenbat talde edo alakoak, e, zenbat talde mus, e, neskekin parte hartzen topatu aldituko eskola herrian. Horrela bote ba, pronto esan da. Gu proiektua hasi genunean, Euskaraz ez inor, momentu hartan. Osa, beintzat guk ez genuen topatu ez? Egon ziren baina... Baina, nesk osaturiko talde guztia edo... Talde guztia neskena, pasadan urtean, gu ez genuen topatu holan. guk ez topatzea ez du esan nahi ez ja, orian, orian. Baina, baina, baina, deigarria, bilatzea jo eta ez egotea horren agerian ez? Eta, pizkatelguru hori izan, jo, pos, egon behar dira, hori no hau dana agerian, jarri behar dugu, ze azkenan bestela neskak... Ez dute ikusiko referenterik ez? Aria. Nik ez baditut ikusten beste neska batzuk ez zenatoki gainen, ba ez animatuko ez? Beti ikusten baitut mutiak, pos, mutiak mundua da. Zdai, neskak ez dira animatuko. Orduan hori bilatzen jenuen ez? Er, er referenteak e egotea. Ba, elburu batzuk zen den ez? egiteko... Eta hori, eta neska bakarri euskaraz pasan ba, hortan, oses genitun topatu holan. Badakigulen, bazeroa jauko barik eta holan, eta maiz bere garaian lau neska izan zirela, Baina, baina ez oin ja zigarapillo bat, topatzen ez, eh? erderaz bagenekien, pues, Las Culebras, Las Balion, an, Nafarro aldean eta holan. Eta bere garaian, pues e, be, Belladona, e, Biudanegra, Matraca, Las Bulpes be baina hori... Ese hon den, ez, eze es, hon den aktiboan, hau etanak. pues bueno, urten moten du, edo agertzen ari diela edo kontatu gehio ditugu, edo... Ego bueno. modan da hola, ez dakik Berez, normaiten eh, baldin badaki talderen bat, esan aldeizake, deitu, olida. airola irratira, edo email bat bidali, edo Facebook bedidez, eh? nik badaki talde bat, aboek dira, jakiteko olida, olida. guztiok. Jendea, joatea pasatzen dakien talde guztiak, ez da, ez du zertan izan behar bakarritan aneska, ges? Ezken ane mutila be hor behar ditugu, ez? mutil bate, o sea, talde baten agotean eskaketa mutila be, jolo oso da, o sea, askenean be mutilek onartzen da ben eskak egotiak, bueno, onartu. O sea, yeah. be behar dira, ez? ardira, dena talde guztia ez da islanesan. Bai, bai, baina ulertzen da. Ulertzen da, ez? Ulertzen da, bai, bai, bai. Es ba hori, talde bateme bain naiz eta mutilak egon neska beldin bada oso gitarra jotzen oh. edo bateria ba joan oh. edo elakoak, o hori be bai guri esatean eska horiek, ez? Es? Bai, eta beratsa da. Noski, gaina hori lehen komentatzen genuna, instrumentoa jotzen oso neskagitzi dauzela eta horiek bat ez atera behar ditugu pixka gehiago agerian jartzeraz abertzlariak euskal Herrian asko dauz oa horren beste kantutza txapelketaren ondorio izango da Osta, Batek da ki Baina, dibidez nik eh, irakurri nuen hori oso galdera simplea, baina harritu nien eh, duena zela, zenbat bateri jole emakume ezagutzen dituzu? Ostia! Zenbat ezagutzen dituzu bando? Joder, baina nio horrela, pronto, ba, bi izan alditut. Bi aurreko aldau ikusi zenitut bueno, ba, dagoza aurin. Joder, baina, irakurri nuenean hau, zela e, festival horren baina lehenago. Baina joder, e, orain bai e, txipa aldatu dugulako, edo, edo, edo dudalako. Eta hori da gure bete beharra igual hemen, e, saioenekin. Baina, ostia, egia da, igual jatxe dut nire burua, bost urte atzerago, Eta es, bi bakarrik edo ge, o sea, geratxinek er oso gugutxi. Eta hori, hori harritxikoa da, ez? Bai, bai, bai, bai. eta ez ara bakarra, ez? Eh? Osea, ez moa be proiektuakin hori da, ez jendea pentsarazten jartzea. Gu proiektuakin ez gauz esaten, pues, emakumeak ez da, honen gatik eta honengatik. gatik. Osea, hori ja, bauz mila elkarte eta mila, mila pertsona esaten emakumean. Pues ara su jarriko dugu bisimoduak, jendean bisimoduak, eh beraien iritziak, dausen emakumeak eta jendea ateratze aurti beraien ausnarketak, es. Pasu ba, egin dosuen moduen hori ja pausu bada. Es. Ya, ja, hori da. Bueno, Ora beste, beste talde bat ez? deba beste talde bat aurkeztuko dugu eta hori. Bueno, ba, charrascan ba, ikusi geruen beste talde bat, eh bello, bello. Eta ba hori ez, beraien kontzertua zen eta, bueno, bakarrik e, iruz palau bertxio e, egin zuten Eta, bueno, ba hori, halako bertxio bat jarriko dugu orain, bueno, ba, jakin dezaso ere, beste bostkote bat dagoela Hor basaurian aldean eta, ba hori, ba, beraien e, abestio bat jarriko dugu Eta, hemen daukaguna, ba, benga, zikatrizen bertxio bat Enemigos Públicos número uno, Bello Bello. No salimos del cartel ni nada, vamos a tocar un par de versiones, somos Bello Bello y nada. Adobel. enemigo público, Betty Aguil. Eta hasi zinetenean eh elkarrizketak egiten eh hori musikalariei se serantsuna, esan duzu oso ona ba, eta zera saltzen zuten. Ba, pizkat el plantatu genitu eh, bizatitan, bi eh? lehenengo partean eh beraie kontatzea, pos, beraiek kontatzea, beraiek seda hasi sut hasi ziren, mes azkenean hor dago hasiera, eh, neska bat badak igual instrumentua jotzen musika askola eta konzerbatoria dauz beteta, baina ez dute ematen askenengo pausu hori, es? Pos, da jakita hor dausenak ja, estenatoki baten gaine eta bide bat egin dutenak posia, beraia esena nasi duten pos, jendea ikusteko, es? Nik ase dut, holan eda holan, lan abada noski baina nahi baduzu, egin zunik egin dut hau da egin dudan bidea, hori saiatu zeo eta bueno, hori alde batetik, bebai aldetu genien burasuak zelan hau e, da, pizkate influentzia egiten zuen dana, es, gurasoak, lagunak, eh, gait, ematerakoan pues eh soinu ekipoa jendea, manallerrak, pues biskoetzekoak, es, pos, izan da influentzia dana, pues negatiboa do positibua ga, hori ja, beraiek esaten zuten, es, orokorrean dana ondo, es, orokorran ez dutela aukiolan arasorik edo eta groia ja, sartu gien biskat eh erreflexio batera, es, pues beraia ja zelan ikusten zuten emakumea musika munduan. Pues, komunikabideak, e, fizikoa, matasuna... Ordea pizkagio beraien iritzea, ez? Ausente arrezgarria. Bai. Eta onena imaintzak, ikusi aldugu, entzun aldugu? Ba, inmomentu zenien duguna, asuntaza proiektua plantatzerako orduan e, nahi genua alde batetik erakusketa, guk esaten dugula dela proiektuaren alde objetiboa ez, Hor ausar gazki batzuk, emakumeak estenatoki gainean, han zuzenekoetan, eta hori dago, hori da, dagoen errealitatea. Eta bestetik, haro, nahi genitun hori e, alde sujetiboa, ziritzi eta esperientziak hoiek jendeari elaraztea. Hortarako genitun elkarrizta, baina karo, asuntua zen, egin genituela derrepente amasi elkarrizketa, ez? Eta zelan egiten duzu, amasi elkarrizketa erakusketa baten jartzeko. Osa, eta bakoitzetik ordu piku geneukan. Osea, Oria bad ba ene kien pasa. Mayoría ba, ba, eh? or, aldesarrotik bad enekien hori pasaukosala, es. Edukiko genuela pillo bat material da zelan jarri hori erakusketan, es. Ze jendea ez da hartuko tailesarriko da hor 16 ordu ikusten mundu guztia esan duena. Ta ordu pentsaugenuna izan zen dokumentala egitea, es. Hartzea esaten zutena eta ta dokumentala egitea. Osentza eh? Eta dokumentalean da, da hori e, beraien iritziak eta esperientziak, es. Beraiek daukate hitza, beraiek dia protagonistak, eta beraiek hitz egiten dute. Osa, ez da ez da kontatzen inongo historiarik ez ezer. Historia batean lehke ez, azkenean e, dokumentalean hitz egiten dana da pues, zergatik ganez dauzen horren emakume, zergatik ganez horren beste emakume egitzi, eta hori pizkat igual, ez ganez dauzen, horieki pizkat ikusten dira, ez? Oso, honda, no, seina eresgarria. Eta eh, dokumental hori egiteko, baita eh, laguntza eskatu duzu, ez? Bai, hori kurrean osoa Baina ba, baita ere emakumeak eh, nagusitu dira proiektua laguntzeko, oza, sea, zan nahi dut, hori montatzeko eta... Bai, oza, sea, plantatu, hori, ba, lehen esan duguna, ez, proiektua izan zan erudidea eta ni hasin nintzen era individual batean. Bamon bueno, izan momentu bat proiektua hartzen arizun forma edo proiektua eskatzen zuen eskatzen zuen alburuak ikusita handitzen ari sala, ez, Eta ja ni bakarrik sineman hori dan egin. Eta bai dokumentalantzako, bai diseinuak geiteko eta bai mila mobida gehiagorako, pues hasi nintzen e, jendea topatzen, eh? Lagun artean eta pizkatolan. Eta dokumentalerako baita, ez? E, pues, e, Gipuzkoako lagun e, ba, la, batzuk batu ziren eta pues, piskataldetzo bat monta genuen hor eta tauek ibili ginen dokumentala eta ez dakit oso ondo ze galtu idazu, borka esan bai dola hori hando. Ba, hori. Baina laguntza, laguntza izan duzu hau dena montatzeko. Ba, hori, oza, laguntza bai egondala, ni batez ere arduratzen aiz argazkiekin eta dana koordinatzen, baina beste guztia aurrera mateko jende pilo bategon da. Sa, dizeinuak nire ez nahiz arduratzen, arduratzen da Nafarroako lagun batzuk. Dokumentalan montajea ben Nafarroako lagun bat egin du, kamerekin ibilek diriak hipuzkoako fosbeste lagun batzuk, ez? Azkenean igual elkarte bat, ez? Bai, asunto hori izan, ez? E, nola, horrem ez de jendenari izan sartzen piskat eta bai e, proiektuak udeatzeko edo ideia esan zen elkartea sortzea. Ideia bat zegoen, normalan sortzen da elkarte bat, eta gero ordikan sortzen da ideia. Ba, hemen izan zan, diferent, ideia zegoen, eta aurrera mateko elkartea sortu zan. Bat eserbe jendea sentitzeko proiektua berea, es? Bai. Zer, jarraitzen duera indibiduala, eta ez neban nahi hori. Dineban, jendea dago parte hartzen, jendea dago kriston egiten, eta lan hori gabe ezin eskoa izango zan oingauzen momentura iristea. Bai, izkagutxiko gara bera, urte bat eta erditan... Kriston lana egin duzu, ez? Bai. Biak eta lana, esposak, argazkiak, ezpozak eta bat egin karrizketak egin, dokumentale bat egin. Kristona! Nik oizte dut hori dela pasada bat, eta oso aberratzea eta oso polita. Bai, eta gauza gehiago hor da zen, ahondieno daukagu eporri alde ateratzeko, daukagu ari gara besti bat aurrera ateratzen be bai, Naiko kostatzen ari zeigula. Hori, hemen primizia, noes? Eh? Pri, eh, <gibizia> bueno, Facebooka hori basen duten entera, toko sineten igual. <gibizia> <gibizia> <gibizia> es, es, baina hori, adibidezza bestian gu bai sufri, sufritu dugula, igual beste makumea sufritzen dutena, es? nahi bat dute talde bat montau asko kostatzen dala beste neskabatzu topatzea. Ja, o sea, shogun hori zartzeko abesti bat, eh, bajujolea, gitarrista. Ja, Abestioa sortu zeban eh, lagun bat, pues Garasi, sala zugan taldekoa, berakin seban abestia eta o saiatu ja ginen pues hemen eh hamengo jendeaga se pues ja forma emote abestiari eta ba. <laughs> kostatu da pillo bat, bestela aspaldie hongo san aterata. O Sa zelan ser, la, eh? ser eh, egin du abestia eta gero no, bueno. egon sarete bilatzen Ba, basu jole bat, bateri jole bat eta gitarra jole bat, eta haien artean e, prestatzea besti hori. Bai, pixka, ez, zegoen ja bestiaren baseagin da ez, es, eta esan forma emotea ez, gitarrekin, pos, bateriakin, ondo emotea forma ez. Hemen Euskal Herrian eta Euskal Herriko neska musikariekin. Baina, guau. Se, eta asko kostatzen da? Bai. bai asko, asko, ez? Bai, ze, askenean, pos, mundu guztia ez daukabe denbora dan, danerako ez, eta... Eta gomba, da prez, askenean egin igual topatzezu gitarra da, baina topatzen duzu una Eta igual bateria bizkaian, eta zelan itzen duzu pues behin artean ondo prestatzeko. Buah, bai, bai, bai. Ez, ez, eta gaina asira hortan esgen unorre meste jende esagutzen. Oin yeah. igual de repente azten gara eta momentu baten, zoin pilo bat jende ezagutzen dugu. Eta, ez, eta zelan doa bestia, edo? Azaran sartuko gara, iagra batzera buka era. A bai. Bai. Azaran, ba, ba, la, da. Bai, espero dugu, bai, etxaber. Noi? Ba, laster gure zaioaren sintoni, eh, sintonia izango dena, ez? Eh? Hori da Homen primitzean jarriko dugu, ez da Primitzean hori da, guau, primitzea okago Uuuu, uh, uh, uh. haia Ez baina, hori, bai, bai, proietoan plantatu izan duguna baita badakigu oso saia dela talde bat montatzea e, Astea bestiak egiten kontzertuak e xa, honek eh, dakarren lan guztia, es. Talde bat montatzea, ez da bagarri talde bat montatutan, anaibaitu zu kontzertuak egin, pues, lotu, ensaiatu, tamia mobida Orduan planteatu duguna izan da bai, proiektua guk izango bagina bezala musika talde bat, es. Ta honek dakarren lana lan guztia, es. Osea, eta, La, eta zuzen lene komentatu zuzuna, hasieran bai saiatu gara danak emakumeak izatea. Osea, proiektuan hasieran e, ideia izan hori, es. Pues, Benga, pues, haiatuko gara, e, kamarakin dauzenak pues, aldan hainan neskak izatea. E, Dizeinua ingo duna, pues, bebai, ez, aldan neurrion, hasierako hasiera hortan danak neskak izatea. E? Egon Egon badaude, egon badaude. Egon badaude. baina zabutu non... behar, beba. Eta zabutu behar. Eta. Gainera, hasiera hortan ez geno kanpoz pues, Facebooko bezala ez? Pizkal gehiago proiektuak gauden hor... Denegoen fasean izkutan orduan ezin genuen hibili e, pues, mund dugu ustiari esaten da, onigual jartzen dugu pues, behar dugu laguntzatak izorterako eta jende animatuko zanigual behio, ez? Baina orasira hortan saia esan jendea topatzea Berez Facebook izan da tresna baliogarri bat ba, Ezagutzeko eh. jendea eta... Eta lehen ez, ez dugu esan? Aztu zitzaigun, hando Gure asmoa, saio <laughs> honekin <laughs> Da, ekartzea, neskak, musikalariak, e, irolara, el, eta elkarrizketak egiteaz gain, eskentzea, lokala, e, kontzertu bat egiteko zuzenean. Pues, zuk esan duzuna, zaila dela topatzea kontzertuak, zaila dela mugitzea, pues, ematea, irola irratitik e, aurkera hori, eta gure asmoa, hemendik aurrera, hilabetero izango da, hori elkartzea talderen bat, eta elkarrizketa, eta musika e, zuzenean jotzea. Bai, hori gizu no, eta aldeak animatzen basarie gurekin jarriarre manetan hemen aukera polita izango duzu Hori da, gainera okagu e, korreo elide bat, ez? Egin dugula eta hori ere hor ba, hor e, idaztea ez? Bai, esan ezak Bai Zein da Irola Hori da Bueno, asmatu duzu emarrokena, eh? Bueno, parkeatu Hori, Irola Irola emarrok arroba Bueno, este Eternal Dicho Bat ere egingo dugu hemen. Eta len jarriko dugu, bueno, bari, penadas por la abesti bat ere. Aue zuzenekoa, baina bai beraien disko batekoa. Eta bueno, orain arkeztuko de suegun abestia, ba, poder de cerdos da. Cristo traiado da. minutu eta 14 segundukoa. Eta bueno, ba suentzat, eh, poder de cerdos. Penadas por la ley. Bueno, jarraitzen dugu eme, emarrok, saioan, <risa> eh, gure lenda lendabiziko irrati saioan, eta nola ez, saioarekin. <risa> hau bai, itxoko edarra, eh? Bae. Bueno, a ver, galdera aurrela, e, filosofiko bat. Ezeka etik guztu duzu, inork ez duela egin hau aurretik? Hombre, egin nik uste norbaitek esioz ere zula ez? Buz, eh? bilgunen existitzen da plazatik plazara ekimena. Baina igual, pixka bat, ez dakit. Be jendea entzuten dago emakume gauzak da olen, edo feminismo hitza eta talde hitzen dago ez, ez du, ez jakin nahi, ez dakit. Zer gaitik guztu duzu hori? Ez dakit, ne, kutsu negatibo hartzen dago jendea, ez du nahi, ez dakit. Baina guzin gu gurean jarrituko dugu, ez Eske Ez dakit zer ganeza, baina hori zenbat elkarte dauz ez bakarrik musika, musikarekin lotuta ez, bai... Artearekin lotuta edo bai. eske, gaur egun zenba gauza dauz pos, emakumea dago na hor pizkat ez dakit musika sari gara baina hemen esaten dana izan alda edosein bai, arlotan zitupena da es. Zerguk pues gertatzen da ni eh, kontzertu giro hortan bizi naizela eta proiektu atera dago lan. Igual Javi izango banitz eh proiektu Javi bat aterako san. Es baina emakumea izan da. Hoi. <coughs> emaku... <coughs> Emakumea izan da eta musika munduan, pos, hau atera da, ba, ez? Eta ez jen bada proiektuak. Bai, proiektuak egongo dira, e. bai. Ba, ba. Bai, Pero kontua da be bai, kontua dabe bai, kostatzen dela jendeari eltzea, proie, proiektu horiek. Agia, ba, eta gero, gizartea, nahi gizartea proiektu horiek asaleratzea, ez? Hori da beste aldera bat, zer gauza baka asaleratzeko, e, medioa aldetik, Trabahasko, saiatu eh, zarete askotan, edo zaiatu zareten gutxitan, zer nolako eduki duzue. eh? Bus gara, saiatu orokorrien. zaiz Zagizelan, esan, proiektua hori esistitzen da, musika munduan aritzen da jendea badaki proiektua existitzen dela. Osa, ze baita menn sartuta dagoen jendea, bai entrevistetan, eta dana, ez da, edo zein, jende, da, da jende esaguna, es, musika munduan aritzen dana. Eta jende orokorrea korrian musika munduan nebri beha nah, da, eta badaki izertanagoen. Eta mediotan ez gara sartu, ze azkenean e, nahi genuen nabe bai izan, adibidez guk ez ditu enmondo zierrik eta zer kontatzen zertazdoan proiektua eta zergatik handan proiektua. Ze gaur egun e, medioak ditzen dutena da kortapega bat. Eta ez genuen nahi hori. Yeah. Oza, gu proietoan biatzen duguna da jendea ausunarketa egitea. Horbune hartzen badute kortapega eta sin jarri guk esan duguna edo gauza bat jarri eta beraiek buelta emoten badiote, Ez dago ezertarako balio. Orduan, e, gu nahi dugu hori, etortzean medioak eta guk guk esango dituz ondo, eta eta ez da izan, nesan, adidezpaz aurreko astean aterazan erreportaje bat berrian, eta taolako erreportajean nahi ditugu, es? E, egin zioten emakumei hainbat elkarrizketa, guri galdetzen esprodituan nondin horakoa, baina hori es, ausunark, beraiek hausnarketa bat egin dute, eta horregatik atera dute baita ere erreportaje hori, es? Olako, olakoak. Loco bihatzen ditugu. Bai, jaian e, e, zuek jun, aien gana, e, baizik, eta, aiek eta ateran, ai ekitea refleksioa eta nahi artikulu bat eta orduan bai, interesatzen hasi egu hemen gaus edo zertarako pres baina eske ez da gizan, esan, be ez daukagu presarik ez da gite oin juten bagararen medio guztietara, se oin erreko ditugu hartutze guztiak. Osa daukagu gausak ateratzeko nino web orrialdea ez da atera eta gu bere sortik ibili nahi dugu egiten daolan. Orduan Eske ez izan esan, hurren urtan ez dira teako mila talde eta mila emakumean estenatoki gainean. Ordu du da, luzerako, luzerako proiektu bat da. Eta pizkanaka doi, presa, presa badik. Osa, jendea esagute da, eta ondo esagutu. jendeak behartu gabe. Zer hartzen badiozu holako gauzeetara, sartzen zaioa hamendik eta beste aldetik gateako zaio. Hor du nahi duena gerturatzea erakuzketara, eta gerturatzea dokumentala ikustera, eta Ta berai kasunartzea eske base hori da, asunarketa. Eta berez eh egin dituzuen e, hori erakusketak, e, non egin dituzue eta ze erantzun mota izan dituzue. Bueno, ba, lehen esan bezala egin genitu naurrerapena an ondarrun eta gero adibidez egin genu ondarruta gero, izan seguten mutrikune jartzea, baina etorri zirenak izan ziren abendurrokoak, roko kolektibango mutrikuko roko kolektiboa eta bereaiek ikus izuten hori emarrokekoa ondarrun eta joar, pues, e, emakumea musika beha egin zuten hausnat hor eta erabaki zuten urte horretan, hau da pasan urtean egitea e, abendurrok, baina emakumeak eramatea Horria hor ja, joer dugu oh. pausu bat, hori jortzen bera, eta hori zintatu du eta hor diziarroken, e, oin galde hor dizian, ja hostialan, bueno, oin hau entzun godenean, seguron nila ja esgaragon hor dizin Baitsak jakitea Hordune, adibidez, hordizin e, Hordizia rogekoa deitzu de, de ziguten Eta baita hori, ez e, Beraiek autokritika Autokritika esatute beraiek Nik esateta uznarketa egin dutela, ez Ikusi zutela proiektua Eta jo, beraio, jo, egia pues, da o sea, Ez ditugu emakumeak eramaten Eta, eta jo, pues, behin lotu berzituztela, berdintasun berzituztela Berdintasunzaierakoan no, Hordizine kontzertuak emakumena Eta lortu zuten laskulebras Baina zuten besterik lortu Orduan bera, egia ziziren hausunarketa ez, eta proiektu izan zantzeguten jo, er, bose, inbortazazioa orten sartza hor diziarroken danak dira mutiakoi bai, talde guztidea dira butiak, ez baza isu da zola, eta ez ez, ez, ez, ez beto, sartzen dugu proiektua, eta hortze gaina jo, erauzunarketa egin duzu eta zer obeagoa, amene gota gaina rock festival baten ez, eta bose, erakuz hori, bose, horiek abendu rock, ondarrun, eta gero ja ofiziala egin genuen maiatzean tolosan, aranburu jauregian, Gero Gernikan egon gara iraian, eta urdiziarrok, eta jendea erantzuna soona, soona, eta jendea flipauta gelditzen da. Bai, etxera joango da galdera pilo egin, eh? Hoi fijo, hoi fijo, eta gero jendea ikusten du, jo, nu batzen tolosan, e, musikari batek, esna eska musikari batek, esatea, jo, jas nahi senditzen horren bakarrik. Abai, eh? Bai, txupak egitzen zegoen hori izatea, hori izatea bezatea, esaten zuen, proiektu apena merezi dagoa teratzi. Bai, ambeste da... lan amerezi izan bat. Bai, oi sea, entzun da, eta olako komentarioak entzun da, o sea, apena merezi dago aurrera egita proiektuak. Eta egondia momentu txarrak eta momentuak esan esateko haupiak pues, ikutaraia esindez gehiago, baina gero olakoa datu, eta esan pena merezi dago, eta jarraitzuko dugu. E. Bai, bai, bai, alako momentuak, ezakit politak ez, ez genfinan, bebai, e, zentitza ez hau dela bakarrik el mundu musikan edo... Bai, baina da, pues, musikari bat bebai parte hartu duna elkarrizketetan, eta joguk elkarrizketan nabaritzen genio nore, zeukala hor, kriston, kriston amorua oso gaizki pasa izan zula, ez? Eta, eta gero, joder, su proiektu atera ikustea erakusketa e, dokumentala entzutea eta suri hori esatea, ba, pfff, <risa> presto nada. Bai. Eta grobe bai daukagu, erakusketan liburu bat, bisita liburua eta hor jendea izten dauz komentarioak. Eta jo, dauz komentario batzuk, pfff, <risa> kezete saltala, lagrima ez emozionantea dia batzuk. Ez? Bai. Bai, bai, bai. Joder. Eta badago beste horrela gaudele eh, anekdota polita kontatzen, eta hori, eh, badago besteren bat talde bat sortu zuela? Nola? Proiektu hau ikusita edo... Orizak, dugu. <risa> jari, hori ez dakit, hori hori horrela dugu. Ez takatu diarek hori. Bai, agian bate marta animatuko da, eh? horrela, venga ba, posa hiatuko nahi, zai, txetik ateratzen, eta topatzen beste bat. Hori da, ez da Segun aber, hori daila ba da, ez? Ez que, horrem ez zelburu ditugu, ez? Hori, referintzaz da parte, hori da, jendea jo hartu ta, tanimatzea, ez? Eta, bueno, ia web horri aldeatzen dugu, saiatuko gara hor gube bai e, laguntzen, ez? E, piskat lagungarriten. Igual, beste saio baten kontatzen dugu da, Oenea, hori da. Hori da. Hori da, baina web gurearen, e, garrantzia hori, hori da, ez? batez ere. Ba, jori da. Musika! <risa> <risa> ba hori, badak izuen moduan, emarrok zailoan txuten ari erete, eta ia betero, ba, talde berriak e, ekarriko dizuegu, eta hori, emakume taldeak, hemen irore irratian, emarrok irrati zailoan. Eta bueno, horrein gonetan orkestuko dugun taldea, las klitoriz. Eta bueno, ba, esan behar dugu, E, Laukote horiek e, mutila bateri jolea dela eta gero bueno, e, bi gitarra eta basua daukatela eta bueno, bari, punkaren inguruko abesti bat aurkeztuko dizugu orain Las Kritoriz eran dioko ba, beste zuzeneko batean Las Kritoriz osada musikaren arloan bakarrik e, mugituko dela baina, arloa ez bakarrik, e baina musika lua es bakarrik musikariak es baita ere igual bihatzen da hori teknika e, Teknikan teknika handabilen emakumeak edo produkzio lanetan edo estudio bat daukaten es hori ere bihatzen da, da Proiektu hasi senean eh e, basan hori ez? E, Artzea es bakarri musikaria es, musika munduan e, ibiltzen den mundu guzti hori fiskat bebai ateratzea, es askenean soaz kontzertutara ta ta bain maian ibiltzen direnak edo edo antolakuntzan edo diskotetean, es dana pos dira, es. De igual veo herragina de konezkak animatzeko. Eta ordun pos fiska hori leenesanakoa ideia da da, hori pos ateratza, pos a ber sen soinu teknikari edo diskoteteeekin. Piskat beste, beste lan hori, baina, bueno, lehenengo fasean zentratu gara musikal. O sea, eskenean, vale, ez dauz soniute nikariak, ez dauz hauek, baina, hori interesatzen zain, niri estenatoki gainean, hori emakumeak egotea hor dauzenean, hori ja beste, bestera sartuko gara. Beste esparro. Zalalik uste duzu emarroken proiektua hemendik dik bost urtetara? Uste zuke edo petxetzen duzu, e gizartean asko nabaretuko dela edo peintxat gure ingurutik eh, jai herrikoren aldetik edo eski asunto dabe bai e, adibidez lehen esanako ez ez ordi zeharrokekoak e, pues, nahi be hori neska sartu dut eta baina ez dituzte topatzen orduan ez da bakarrik antolakuntzatik nahi izatea neskak neska esartza kontzertuetan ez neskak animatu behar dira ose, beraik ez badute emoten lehen pausua eta ez badago ez badauden neskak Esnezkoa da estenatokia tokia aldatza edo kontzertuak toneska gehiago da bate ez, Neskake eman beharte hori animatu Geroseta talde <coughs> gehiago egon eta orduan Ordudian tolagunttzkoek, normaltasun oso hasiko dira es nekakatzen egongo direlako Hori e? ize nahi du momentu honetan gutxi daudela. Zuek egin du zuenez, bilaketa hau zer kontatu alduzu honen inguruan. Ezan duzu, eskeraz e, aritzen direnak, ez duzu etopatu eta talde bat baintzatiaz, talde guztiak emakumeak izan da ez. Eta gero erderaz hitz egiten edo ze panorama daukagun hemen eskalerrian. Gui guzik guna dela, erdaraz bai topatzen ditugula, ez? E, talde gehiago, pues danak emakumeak edo emakume gehiago bai dauzela erdaraz edo. Eta instrumentua jotzen. Eta batez ere Nafarroan, ez da gegoen Nafarroan sepasatzen den, akazu igual hori dituzte referente horiek, ez? Epo Belladona, Matraka, eta Olakoak, ez? Eta igual be, lo ezaten den, no? Naburraz, eta hor aurrera inongo, <tusurra> ez da gegoen. Baina, ba, ba, eske, joer, adibidezera akuzketan, dauzkagu, Las Kulebras, Las Balion, oza, Nafar tarrak dirata den Agneskaak, Bi talde eta Iruñakoak, urduan, zio zer nahi du horriek, ez? Eta lenbe bai, pues beiadona ematraca. Eh, Ordu no ikusten da, pues seo serres, bada seo zero hor eta adibidez irunaldean bebain eskageillo ikusten dira. Ez daitan rokeroago dira eta neska geiago atzen dira, ez da git ohitura geiago, badau zonalde batzuk bai da zela neska Instrumentoa jotzen edo abesten. Oidez ez dut utze kasuala denik Eibarren egotea, salaoa bat, Miren Apoka edo Mursego bat. Paso letate herri baten pues iru ateratzea sinmas. Eta horbe naiko rokerua dira, eta horbuna ez dakit, badau batzuk, badaukatela hor... Putxu bat, putxu edo? Putxu bat, bizitutela roka eta ez dagoen jongo, emakun bedo mutia izan da ber, berdin duela. Oza, roka guztatzen zaile, jankia edo inglesa eta berdin da, osea, badako eta igual referente gehiago, igual jandute gehiago hango musika eta hango referente daukaten neskina eta hor duen igual horretik atelatzen dira neskak, ez da git. Baina bai da, osea, irunera soiez eta neskak gehiago dauz. Instrumentua jotzen eta taldeak montatzen. Bai, berezia da. Alde txakoa da. Itxeko urrengoa, anzonalde eka itxeko olako. Bai. Itxeko oso ere, eh? Bai. Zet. Eta um, estilo aldetik ez duzu esarete sartu Osa, berdin da roka, punk, edozen e estilo sartu sartu duzu e, esposaketan Bai, osa, <laughs> asunto da izena jarterako orduan izan Bizantzala pizka, komo da, izen jartzen dugu oneri, ez? Es? Eta eskenean, pues, pizka hartuta hau inzegoen evoluziña hori e, Jai aldietan, no se, kero, kero, kuto Emma rock no <laughs> Eta rock hori ez du esan nahi hori eh, rock taldea bakarrik. Rock azkenean baitare bada rock, ez musika izendatzeko igual, era ez? Baina bai hartu dugu hori egonalda eh, e, rock, egonalda rigi, ez dakit. Ezke dozein, estilo pop, badao, oza guk bai eskatzen duguna izatea taldeak edo bakatlariak zuk eraman adituzuna poskaietara edo lan, ez? Klasikoa es dugu sartua dibidez. Piskat hori... Eh... Ba, emuga batzuk jarri dituzu, eh? Hori da. Eta bakarrari en mundua, igual askoz errezagoa da, askoz gehiago ahurikitu aldira, es? Askoz errezagoa dela ko egiteko. Ba, hor no. lehen esan dakoa, hor remezte kantu txapelketekin, pos mia, neska daude badakitela besten, eta asko batez ere gitarra akustikoa. E, ikasten da, orduan bakarlariena gauza da gero kreativitatea kreativitatea be lan du behar da baina bai bakarlaria gehiago daude bai ikusi duguna izan da euskaraz batez ere begiratuta dauzen neskak edo diferenta direla ganak egiten dituzten estiloak ez daokatela asko zer ikusi bat abestearekin ez da berdina jora, ez da berdina inez, edo mursego edo miren apoka edo Maria Siroka, o sea, ez daukaten musika estiloan ez dutzu esaten, zauta pues hau egiten dut ditus musika estilua. Hori, hi... abera, ezta zo punto bat da, ez? Azken fina. Baitare, baina adibidez topatu dezakezu mila talde berri musika estilo berdina egiten dutena, eta neskak emoten du, ez hori egiten badut da hori berdina, ose... Ja, o sea, ja kagean propia... presio, ge presio gehiago daukate egiterakoan, ez? Izan da ez, oso gauza eh personala iten dituzte, eh, pues Musego, o sea, bai, gaur egun, pues gaztenak popera atiratzen dutela, eh. O sea, depende zonal da dena, la vera, baina orokorrean, oro orokorrean, o sea, jotzen dutela edo oso personal, musika personala egitera. Bueno, ta sindugo astu, baina eh se juau, bukatu baina lehen... gauza bat, eske claro, pasaden y Beste talde bat aurkitu genuen Irolakoak e, e, atera ginearako Uribarriko jaietara eta bueno ba beste talde bat aurkitu genuen Pentatonix taldea eta bueno ba e, laun neska eta mutil bat osatzen dutenak Bueno, ba bueno ba Uribarrikoak dira eta pasaren ilabetan 22 no zeuden e, egon ginelak hor irratie kaleratzen Uribarriko gazte egunean eta bueno Bauri, eh, grabatu genien eh, zuzeneko hau, eta hogeita bat abesti jotzen dute, denak eh, bertsioak, momentuz, eta bueno, bauri, zuekin amaiur, Pentatónix! What an Ten, azken arnazat, lege Es que folk and rolling Pentatónics Está bueno está Bukachi Kovac Esta, bueno, gero esatea <coughs> nina gola pixkate proiectuan pose, denbora guztian neu hausaka esaltzen da pixkate aurpeia gehiago emoten duna, baina hori lehen esandakoa dakoa e, atzean pilo bat jende dagola, gola, pilo bat jende egon dela lan egiten eta berreo remarkatza ez, beraile gabe proiektua proiectua esinezkoa, esinezkoa dela aurrera eramatea eta hori oin bere bai jende jende gehiago batzen ari zaigula Eta hori, e, beraien e, esker hau a, ari dala aurrera tehatzen. Ezta, pues enmediak, mia mia esker, pues eh, fruitan partartu eh, ze anxo, ola, txitsaso eta Vanessa Isaia, saizke 1000 isen segurenik gastuko saizkit, <gülüyor> Maialen, o sea, asko asko e, dokumentala partartu duen jende gustixa, bere beraien lokalak isten, e, laguntzen e, naiara e, julen, oza, Zemutiape egon dira, hortikela guntzen. Oi. <risa> Poste pues naiz. Bueno, pues, eh, sin más, eskerrik asko. Zailoa. Baina esker. Baina esker. Animatut, aidatzi, rola de marroka, arroba, hotmail.com, eta bertaldeak, day two. Horri da. Horri da. Bueno, pues, eskerrik asko zailoa. Eskerrik asko zailoa. Eskerri Agur.